lehúzzuk a zenét, ugye ez a vakáslista lista, majd mondok telefonszámokat, majd mindenfélét, de azért egyből megakolom, hogy miért nem hallgatjuk tovább a Ledzepelint, mert a, ahogy szól a, a, a, a gitár és a dob, ö, olyan ma az, az igei tanítás, és annyira Ledzepelines, hogy most azonnal ö, elkezdem, tehát ugye tudjátok, hogy az lelki gyakorlaton veszünk részt, a lényeg, hogy ö, még a Testpúnyal, addig a lélek vagy ugrándozom, vagy szenvedjen, fontos, hogy a, a vége jó lesz majd. Tehát én vagyok a szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemez róla. Az pedig, egy terem megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet nekt, hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha szőlőtől marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, én benne, az bőtermést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtuk, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjétek, s megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezt azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtul nektek. Nem ti választattatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltetek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást. Fú, hát ha akarjátok először is, a, a a szeresétek egymásra, hadd mondjam meg, hogy csak az a vallás, igaz vallás, mindegy, hogy zsidó, muszlim vagy keresztény, amiben ez az alapvető jelentés és az üzenet. Természetesen a politikai muszlimra gondolok, és nem a muszlim vallásra, leleplezi magát akkor, amikor öl. A szeresétek egymást az az ölés tökéletes ellentéte. Soha nem mondja azt Isten, hogy öljétek meg a másikat. Egy dolgot mond, az, hogy szeressétek egymást. A végéről. De milyen érdekes itt középen ez a maradjatok bennem, mi maradjatok, állandóan mondogatja, hogy maradjatok bennem. Tudjátok, azért van igaza, mert még mindig jobb benne maradni, és ezen keresztül ö, szenvedni, mint ö, megszakítani vele a, a, időlegesen is a kapcsolatot. Tehát azt mondja Zsámpó Szárt, hogy annyira szörnyű volt, hogy gyerekkoromban mindig nézett Isten, állandóan nézett, tényleg rossz lett az érzés, És akkor mondtam neki, hogy ne nézzen, és akkor folytatja Sart, a Szárt a gyermekkorában, nem is többet, nem is nézett többet én rám. Tehát igen, ki lehet kerülni belőle például egyenes módon, avval, hogy azt mondjuk, hogy most ne, ne, nem akarom, hogy benned legyek, és te én bennem. Erről beszél, hogy jobb, mert ugye nagyon érdekes a bűntudat is tudja okozni ezt, hogy nem akarunk benne lenni, pont azért, mert valami piszokságot csináltunk, és egyszerűen kellemetlen a piszokság tudata, a bűntudat az, kellemetlen érzés, ezért inkább zárójukat a kérdést. Tehát a, a... És milyen érdekes, még akkor is jobb a kockáztatás benne maradni, és bűnösségünket elismerő, ő benne maradni, és ő hozzáigazodni, mert annak a vége jó. Azt mondja, hogy nem nevezlek többé szolgálnak benneteket. A. Oh rendkívül fontosnak tartom a, a, a, a, a tulajdonképpen az Isten elidegenítésének egyik módja volt, hogy hatalmasnak és fenségesnek és királynak tekintettük Istent van a földön, a történelem átfűzi ezt a korszakot, de mondjuk ki, hogy nem sok közön van nekem ahhoz az Istenhez, aki a, a végtelen mögött rejtezik a, több közön van ahhoz, amelyik a csipkebokor képében beszél hozzám. Ö, igen, ha nem tekintetem a barátomnak is, ap, a, abbának, atyának, apunak, ha nincs vele valamiféle közvetlen, személyes viszonyom, akkor figyeltek, akkor nem érdekes az egész. A, a, akkor... Ö, tehát való, nekünk való isten ez, amely egyik leglényegesebb információ, amit közöl magáról az, hogy szeret minket. Úgy látszik, hogy... És ez tényleg nem azonos azzal, amikor Vajna Timi szereti a, a Rubinték szereket. Tehát, tényleg ez egy más... A latin jobban fogalmazna, más szót használna erre a szeretetre. Tehát én is szeretem a hamburgert, de most Isten szeretetéről volt szó. Tudjátok, ez a, a legpuhább legkeményebb rész a rádióban, mert nem bele, torkolunk a magyar mocsárba, de ezőször ez a bibliai ledzepelin idézet, amelyben többször visszatér Jézus a szőlőtő, a szőlővesző, a szőlőmunkás. Igen, a kegyelem lassabban is tud működni, mint a mi türelmetlenségünk, ami, ami bennünk van. Tehát valahogy ö, el kéne fogadni egyrésztről saját bűnösségünket, másrésztről Isten szeretetét. Ö, megmondom őszintén, ö, persze félek, hogy projektálom, kivetítem őt, nem más az egész, mint, csak, mint a belső gondolkodásom kivetítése. De hát igaza van a valláskritikusoknak, amikor erről beszélnek, mert nyilvánvalóan a lelken keresztül közvetítődik az egész. Tehát ezt nem kéne tagadni, hogy az Isten kép az valami kivetítés. De ennek ez a mondat súlyosan ellentmond, és meglep és zavarba jövök. Néha jó érzés fog el. Én azért őszinte pillanataimban nem tartom nagyon sokra magam, ehhez képest nagyon örülök, hogy engem is választott. Nem tudom miért. Ezerszer euh, jobb, különösebb, stb. embereket látok magam körül, aki alkalmasabb arra a feladatról, hogy őt szeresse, de valamiért, nem tudom. Néha azt gondolom, hogy azért, mert jó a munkám. Most euh, egyébként -egy frenetikus vicc után hallgattuk egy kis zenét. I was standing by my window On a cold and cloudy day When I saw the come rolling Oh, to carry my mother away Will listen. say Cause it's lady that you are howling Oh, I hate to see her go. We'll listen. Sorrow when they laid her in the grave. Well, listen. fiak azt énekelték, hogy 0670 93 5. tehát látjátok, új számunk van van akinek jó, van akinek nem jó a www.facebook.com halló, itt vagyunk az is mi vagyunk illetve teljesen mi vagyunk mert a, a hallgató kérdését hozta Gábor most az elején bekapjuk a bucit jó napot kívánok, szia Baki. Nagyon csáu, rövid csáu, lesz, magamhoz képest végképp vélekedje a halálbüntetésről. Hát például akkor kellett felháborítónak tartom, hogy ilyen bulvány, gumicsontokat kezdenek el dobálni benne és tulajdonképpen az a méltó, hogyha nem beszélünk a halálbüntetésről. Tehát ez annyira, annyira nevetségesen átlátszó. Hát... Eh, Tényleg arra jó, hogy, hogy a, sánat, a hülye magyarokat... Jó, jó, vélekedés, jó. Hogy ez a, a, most miért aktuális? Természetesen ne, nagyon örülök annak, hogy nincsen halálbüntetés, valóban sem erkölcsi ér nincs amellett, hogy bárki bárkit megölhet. Tehát az egyik ilyen etikai erkölcsi érvelés, hogy ha igaz a ő parancsa, ha igaz az, hogy e, Ábrahám nem öli meg Izsákot tehát nem lesz több ember áldozata történelemben Isten szerint akkor igaz az is hogy Isten nem akarja a halálbüntetést a halálbüntetés esetében valaki döntést hoz más élete fölött tehát úgy viselkedik mint Isten több szempontból rossz a halálbüntetés a túlélők szempontjából is rossz a halálbüntetés mert olyan jogot gyakorolnak ami egyébként nem az ő joguk a, nem beszélve arról, hogy számtalanszor láttuk a történelm során, hogy ártatlanokat ítélnek halára, akár mindegy, ez kikényszerített boszorkány per, vagy kínzással elér per, vagy, vagy például a hibás tudat. Képzeld el, nagyon sokszor gyilkosságok esetén ártatlanok vállalják a bűncselekményt. Lelki perverzió ez, de létezik. Tehát a, a alábbüntetés ez egy olyan jogi ítélet szükségeltetne, amely majdnem szent. De hát ugye ilyen meg nincs. Ha minden mást félreteszünk, hogy van-e joga embernek, akár Isten által házott jogánál fogva, akár Isten minden, ha mindent félreteszünk, akkor pontosan ez talán a második, a kettes számú legfontosabb dolog, vagyis az, hogy nem visszafordítható. Tehát az hogy a halál, mint kirót és végrehajtott büntetés, az definitív. Tehát, hogyha valaki nincs akkora szent őrült, hogy elvállalja más helyett a halált, Igen. hanem véletlenül tényleg koholtvádak, vagy mindegy, mi alapján. De elítélnek valakit, aki, mint mondod, ártatlan. Hibás ez a DNS vizsgálatok, mint amik most vannak Amerikában. És utólag kiderül, vagy Peru-ra felvétel mondom. van, Igen. vagy annesztia van, hát akkor mit csinálsz? Hát így van, így van. Tehát azért mondom, hogy ez az agyrém őrület. Az a baj, hogy ebbe a zsák kell belemennünk, hogy erről beszélünk, holott ez egy politikai manipulációs eszköz. Arra jó, hogy a, a lényegről ne kelljen beszélni. Arra jó, hogy a, az egyszerű ember erkölcsi fölháborodását, amikor monor vagy egy gyermeket bántalmaznak, ugye ők erre játszanak rá, ezt érzelmileg, ezt keveri, irracionális baromságokkal. Aljas technika ez. Azért mondom, hogy nagyon dühös vagyok erre a halálbüntetésre. Mondom a fiúknak, profik vagytok, de hát hogy is mondjam, azért annyira nem. Annyira nem, mert a bár kétségtelen, hogy a médiák nem tudják kikerülni, amikor a, a kormánypárti tematizálja a közbeszédet, de mondjuk, hogy szinte minden szinten a hülyeség, ez azt is mutatja meglepő módon a magyar nemzet, ami tudom, hogy már ellenséges lapnak minősül, de ö, kritizálni mert, azért gondolja ezeket a csodás pillanatokat, akkor pillanat, György, kritizálni merte Orbán Viktor. Tehát ez olyan szép, nem vajon a maga, hogy, hogy, ö, hogy ez, ez szerintem nem megy át a saját szűrőjükön sem. A nem beszélve arról, hogyha már a, a, a, a rossz lelkű kicsinyekhez is szóljak, gondoljatok bele, hogy egy életre szegmentálni valakit egy, egy beton kockába, hát az, az sokkal rosszabb, mint a halál. A, azért is fontos ezt, mert kimutatható, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, Zigmund Freud óta tudjuk, hogy ha emeled a tétet, tehát ezért a cselekedetemért az életemet elveszik, az növeli az ambíciót. Mert ugyanis a halálvágy, a halál ösztön is ugyanolyan erős az ember, mint az élet ösztön. Tehát ha rájátszanak egy kis dopaminnal, avval ö, nem lehet visszatartani a gyilkosságokat. Tehát a legnagyobb szakmai érve abban, hogy nagy a visszatartó ereje ez nem is igaz! Azért mondom, hogy mást hozzá, mint a halálbüntetést, meg az után keresek neked jó, a jó, jó, jó, a zenéljük akkor csak, csak hogy kedvezet vegyek így anyák De a halálbüntetésnél jelenségeket? Légy szíves. Komolyan, figyeljétek meg ezeket a közterület felügyelőket, először is, hogy hogy néznek ki. Nagyon érdekes, hogy messziről is rendőrnek tűnnek, a, ami lehet, hogy ő, a, a, a, a, a, a, Én értem, hogy fegyveres testület tagjának érzik magukat, és annak van egy megfelelő viselete. De mondjuk ki, hogy ez nem egy paramilitális fegyveres testület a közterület felügyelőség. Tehát van egy olyan benyomásod, hogy inkább fegyveres testületnek néznek ki, és van egy nézősöd, hogy ezt a szándékosan keltik? Nem, hát figyelj a fölnyírodat, a hogyha nem is tudom, miért végselhetnek tonfát, de úgy látom, hogy viselhetnek. Tehát azért bármikor agyba főbe verhetnek, ugye az eszköz használat megengedett náluk. Hanem ugye láttam ezt a videót, ahol egy blitzelőt elkapnak, hárman vagy négyen és az ott kiabál, hogy de hát nem bántottam senkit, nem bántottam senkit e, igen, ha, ha, ha bizonyos a karhatalom az a rendőrség és az államhatalom hatalmát használó szervezetek valamilyen értemben hatalmát használó szervezetek jelennek meg az utcán az nagyon-nagyon emlékeztet dél amerikára és minden szempontból valahogy tudunk közelíteni a, a távoli földész felé, főleg politikában és korrupcióban, úgy még inkább ijesztő ezeknek a közterület felügyeleteseknek a már maga kinézete is. Azért mondom, hogy a félelem félelemkeltés eszköze az minimális és látszólagos, de nagyon hatékony, tehát lehet perelni az ügyben, hogy mi a náci egyenruha, milyen az ilyen egyenruha, olyan egyenruha, az biztos, hogy a, a, be, a közterület ruhába beöltözöttek erősnek képzelik magukat, és hatalmasnak. Szerintem Magyarok még nagyon gyorsan vissza kéne militarizálni azt a testületet. Szépen, egyébként olyan esetről, amikor összetévesztették a rendőrte köztéressel, és ebből volt esetleg jogosítványokat tekintve valamiféle kellemetlenség az állampolgárnak? Nem, nem. E, e, igazából. Nem azt kérem, hogy indokold, azt ja, ne, nem, nem, Kíváncsi vagyok, hogy ezt tapasztaltuk. Nem, nem, -e. nem, nem, nem a rendőrök élnek ezzel vissza. Én értem. Hanem ma azt mondom, hogy... Ö, tehát, hogy tőlük kértek segítséget, azt feltételezvén, hogy fegyveres testület és ők... Hát egyébként jel. nyilvánvalóan segíteniük is kell akkor, hogyha segítséget kérnek tőlük. Tehát nem a létüket vonom kétségbe, hogy a közterületnek legyen valami felügyelője. Hiszen te is járhatsz úgy, hogy szükséges. Hát egyszerűen valószínű, hogy kell a közterekre vigyázni. Jó, tehát nem, azt mondom, hogy nem az értelmét és az eredetét, hanem a jellegét vonom kétségbe, hanem ez nem tetszik. Tehát maradjanak meg ugyanazon funkciói, szerepeik is, de alapvetően ne a, az állampolgárral való eljárás legyen a feladatuk. Azért a közterület felügyelője tudja értesíteni azokat a szerveket, amelyek törvényesen és jogszerűen tudnak eljárni. Tehát azért mondom, a, maga a járőrőzésüket nem érzem problémának. Azt érzem problémának, hogyha intézkednek, akkor ebben a, ebbe a videóban ezt az embert nem lehetett, lög, nem szabad lögdösni. Hiába akar bliccelni. Meg kell érteni, hogy ö, ö, az, az aránytalan túllépés, a jog nem engedi meg az aránytalanságot. Tehát egy, egy idősebb nyugdíjasra nem ugrik rá négy közterületfelügyelő mert akkor ak akkor történik bűncselekmény, és nem a blitzelésnél. Hasonlóképpen, mint ahogy és múlt héten távol létedve nem azért be távol voltál, yeah. hanem úgy alakult, hogy másik műsor volt, ugye a még civil éppen a korrupcióról és a korrupcióval kapcsolatos jelenségek észleléséről beszélgettünk és megállapodtunk abban hallgatókkal is vendéggel is Vágó Gábor volt és Juhász Pétert egyébként telefonon hívtuk és hármasban is beszélgettünk hogy milyen érdekes, hogy sokszor éppen a, a nagyobbik vád vagy az intenzívebb meghurtolás az ugye azt éri, aki jelenti észleli a korrupciós jelenséget, és nem azt, akivel kapcsolatban. Ennyi párhuzamot láttam most ezzel. Na jó, de a, a, a, a, amit elmondtál. A, igen, igazad van, csak a, e, ennél az ilyen típusú korrupciónál hadd mondjuk, meg hogy szerintem a. amit Olaszországban durván ki lehetett fejezni azzal, hogy egy követ raktak az ember szájában halottként, és a halakkal álmodik. Tehát a hallgatás uh, parancsát, a félelem parancsa volt a hallgatás parancsa. Hát, a, igen, a igen, igen, igen, igen. Az, az nálunk is érvényesül ilyen szelit formába. Uh -huh. Tehát azonnal elveszíti állását és karrierje lehetőségét az, aki a, a, a, a rendszer ellen fordul. Egyrészt ez jó hír, hogy még a horvát Horváth Andrásnak hívták az első. Ah, igen, és így is hívják, igen, igen. Igen, így, hogy, hogy, hogy például nem lőtték le. Uh -huh. Tehát az egy jó hír. A rossz hír, hogy. Lennyelvtás akár felé csokasztható volna. A lennyelvtárs ezt le, oda, hogy igen. fel is akkor igen, és ez nem vicc. Hogy, hogy, de ugyanakkor viszont rendkívül rossz hír, hogy volt egy hasonló Navosnak is egy bejelentése az nem tudom ki volt, és őt is, őt is őtől is elbúcsúztak. Tehát azért. Ö, de figyelj jól alakulnak a dolgok úgy tudom, hogy Ildikó asszony is távozik most majd valami más fontos helyen fog helyet és segíteni a magyar majd foglalkozunk vele gondolom, vagy vendég fog majd vele foglalkozni, hogyha van konkrétum van ide eltérkézett, hogy Ildikó asszonynak van sorsa egyébként sajnálom Ildikó asszony mert az ilyen janicsárokat, vagy yumurdzsákokat aztán így eldobják Hát ezzel gondol, hogy ezek után már nagyon nehéz lenne vele bármit is kezdeni. Hát bűvés, büfés lehet valahol. Baki, mindenkit eldobnak. <há> Mindenki <há> sajátom, jó, jó, de érted. Hát, hát azt, az, hogy valaha NAV elnöke, most pedig a szememben büfésnő. Nem. Ő... Ja, ennyi, ennyi. Egy kérdés, ami nem fegyetlenül. Hát, kérdésként definiálandó, majd te eldöntöd, én egyébként a Facebookos beírások és kommentek esetében tényleg mindig, mindig bajba vagyok, Igen. hogy ez most e, tartalmaz vitriolt, vagy éppen, hogy nagyon szívhez szóló. Na, te mind a kettőhöz remélem értesz, majd te eldöntöd, fogja Robert, legalábbis ilyen éven ért, hiszen úgy hirdettük meg a mai műsorodat évek mellett, hogy anyák napján Igen. miről Anyák írjanak, anyák írjanak. Anyák kírjanak, kírjanak, ilyen. Ilyen, e, beszélgetni medle, milyen kérdést intéznének hozzád. Gondolom, írja ő, hogy a kérdések jelentős része, része elveszített édesanyáinkkal lesznek kapcsolatosak. Reakció? Mert egyébként nem feltétlenül ezzel kapcsolatosak a kérdések, de nem kell, hogy az összes többi kérdést lásd. Ön még magában... nem tudom megválaszolni, mert nem olyan régen halt meg a mamám, így hát még ez nekem nagyon friss. Tehát az, hogy milyen úgy élni, hogy nincsen mamám, az nekem még nagyon, még nagyon közeli. Nem tudom mondani. megmondani. Jogodban áll. É, itt ült mellettünk, vagyis majdnem azon a széken, ahol te most a Dodi és anyák napjával kapcsolatban Igen. szintén beszélgettünk, Naná. és ö, olyan mondta, hogy ő sokszor tekintette, vagy legalább hasonlót mondott, hogy ő sokszor tekintette édesanyjának, a barátainak, és figyelte őket is, és most az ő hiányuk is legalább olyan hiány, mint az édesanyjai. Te esetetben van ilyen? Te is megkérdezlek, hogy esetleg barátod édesanyja kvázi átveszi a szerepet, fordulsz-e hozzá most, hogy édesanyám is. Nem, nem, nem, nem, nem. Kis dologban sem. Mint, hogyha, mint ha anyám lenne, igen, úgy. Igen, igen. Azért vicces, mert az ágia szerelmem azért kicsit az anyám is. Ő hozzá talán fordulok, de egyébként nem, hát anyámnak azért nagyon különleges, én nagyon anyás fiú voltam, nagyon-nagyon. Azért mondom, hogy Figyelj, az, ö, rájöttem, hogy soha nem fogom hallani, anyának mindig voltak ilyen nagyon vitrólös Pikirt megjegyzései, ezekkel irányítgatott. És persze, ugye nem szerettem, mert azért mindig oda tudott szúrni, de az mindig pontos visszajelzés volt nekem, hogy ö, hol, ő mit gondol, hol tartunk, mi van. Na most ezek nem lesznek. És képzeled, tehát ez, ez, hogy nem fogja anyám többet minősíteni az életemet. Az, az, az nagyon hiányzik. Nagyon érdekes, hogy, de például ez tényleg, ez, tudom, hogy ez vele együtt elveszett, mert nem tudom őt megkérdezni, de nem fordulok. Nem, de valószínű, hogy anyám marad egyedül az anyám. Ha valaki kérdezte, hogy mi az anyám, még akkor azt mondtam, hogy a hazám, és tulajdonképpen ez nem volt rossz meghatározás, mert Azért anyámmal is dialektikus volt a viszonyom, tehát nem kicsit a hazámmal is az. Nem fogom elhagyni, de azért nem fogok mindent elfogadni tőle, anyámtól fogadtam el mindent. látom rajta, hogy és tényleg előzést érte, hogy um, milyen érint, persze, hogy milyen érint. Um, inkább én mondom el a telefonszámokat, és minden <gül> más, <gül> úgy, hogy egy picit <gül> hátra. van a új telefonszám, nyilván nem csak a radásnak, az adásnak az észak rádiónak, az utolsó három szám egyben a frekvencia is de legalább megegyezhető, tehát 70-es 9300995, és most pedig hát mindegy is, hogy a hangulatnak vagy bárminek megfelelően Száborról felkövetkezik Számon De azt is hadd mondjam el, hogy el ne menjenek a kicsik a rádiótól, hogy vajna a megemlékezek majd. somewhat uh, crowded but we uh, seem to have filled the place. a bakáslista 070 9300 995. az első órában vagyunk ilyenkor még felelőtlenkedünk aztán később majd jönnek a többiek is hadd mondjam meg, hogy ö, annyira örültem, hogy Vajna tíme, elmondta Argo 2-ről a, a, a véleményét egyrészt most tudtuk meg hogy tulajdonképpen a magyar filmrendezőknek azért Szerencsük van, ha eltalálják majd Vajna Tímea ízlés világát, mert elmondja, hogy hát nagyon sok forgatókönyvet ad a férje neki, és hát mondja meg, hogy mit hagynak így, mit tenne bele. Megnyugtató, hogy ennyire jó szakembere van a magyar filmnek. Szerintem Vajna Tímea érzi a, az irányt, mondta is, hogy például, hogy ez az Ar Argo 2, ezt mondta neki, no, annyira helyesek a nők, hogy nem látni rajta, hogy magyar Tökre Hollywoodinak tűnik. A fiatalok körében biztos népszerű lesz. És pont arra gondoltam, hogy Istenem, mennyit küzdködött a magyar film, hogy a magyar jelleget megteremtse és azáltal váljon jelentőssé a filmművészetben. Másrésztről szerintem e, érdekes ez a téme a féle gondolat, hogy a, létezik a, az amerikai filmnek a toplák olcsó, stb. változata Gondolom, ö, arra gondolja, hogy magyar. Mert, ö, mire értem? Mert a Jancsózi az, az egy magyar film. És nem tűnik ö, topláknak. Tehát gondolom, az Argo egyre gondol, talán. A, a, a Freud, ugye, ö, mindig Sigmund Freudra gondolunk ilyenkor az elszólás elméletekben. De ez már nem magyar, mert jött ez a, ez a nagyon jó ember, ez az Andi Vajna, nagyon jó ember, aki adott neki egy kis hollywoodi jelleget az Algo kettőnek. ezt e, kérdésre nyilatkozta, vagy Saj, hát sajtótájékoztatóan ott állt a férjem mellett, és egyszerűen beszélt. Tehát ez mindig ez a baj, hogyha nem tudod elérni, a, hogy, hogy ne beszéljen, akkor nem tudom. Ezt amikor szőkenőt kérdezik, hogy ha adott esetben beszélgethetne, lehetősége lenne. De elnézést kérünk minden szőkenőtől persze... Köszi, és a festett feste szőkenőktől is, azért kíváncsi vagyok. Bármelyik kiemelkedő egyeniségével, gondolkodójával, írójával, filozófusával, lehetősége nyílna beszélgetni, akkor, akkor akkor mit választan? Lehet élő, vagy lehet akár, és uh -huh. akkor azt mondja, hogy hát ha lehet választani, akkor inkább, hogy legyen élő. Nem, nem szerettem azokat a műsorokat, amiben nevetgélnek, de, de ezt köszönöm. De igen, igen, igen, így van, hogy Uh, uh, uh, egyszer azt mondta egy lány, amikor vizsgáztattam, hogy kérdeztem az 1945-47-es koalícióról, hogy, hogy ne erről kérdezzem, mert 80-ba született. És akkor ugyanaz volt az érzésem, hogy csak arról lehet kérdezni, amikor már... Ja, jel... persze, uh, a, de... akkor a, a valaha volt Marx téren kérdezték ugye a nyugati pályadban érkezőket, hogy mit tippelnek, hogy kéről nevezték el, a tudják, és sokan mondták, hogy hát sajnos nem merők, nem ide valósítják. <síns> <Luló. suyát. síns> Én... De a témánál vagyunk így témakörüleges, hangulatilag. Uh -huh. Fiatalok körében biztos népszerű lesz. Igen, ez az egy eldöntés kérdés, hogy képtépesek-e megteremteni a tömegmozit vajnájék. Hadd mondjam meg, hogy azért nekem a Francia, a Dán, a svéd, angol próbálkozások szimpatikusabbak, mint a tökre hollywoodi kopintású filmek neokolonializmusa, aminek egyik hát alakja. Az alak jó, azt nem lehet a perelni, ha azt mondom Andy Vajnál, hogy alak, ugye? Én nem tudlak, mert De, azt szerintem az alak. Tehát, hogyha adócsalót használnak, akkor beperel, azt tudom, mert a Tedit beperelte. De aztán megnyerte a Tedit a pert. Nem tesz neked. Na, a lényeg az, hogy Árpa gratulálunk, csináltak vele egy olyan filmet, de Árpa mindig is az amerikai futball világában mozgott. Tehát jól áll a vagy a borostájának ez a film. Az a jó benne. Jó, jó, tényleg jó. Hát ez pénziszidítség miatt mondom. Ah, az úgyben hogy, hogy, hogy... megint állít szíves majd helyt, ilyesmit ne hogy legalább, legalább jó legalább színészek legalább. kapnak ö, szerepeket és bért csak hát én nem tudom hogy majd büszke leszek az argó kettőre hallgatói kérdés? Jöhet. van a véleményed és főleg hogy mi a véleményed ha van a Ságvári sorsáról Szegedi történet Átnevezik, összevonják kiságvári nagyságvári. Hát ez a beteges magyar történelmi tudat tovább búrjázása. Hát figyelj, vannak olyan egészséges nemzetek, amelyek nem tagadják le, hogy milyen korszakaik voltak, és az szerint élik át a történelmüket. Általában a franciák ilyenek, a lengyelek ilyenek. Kétségtelen, hogy egy idő után minden partizán országává váltunk, ahogy teltek, múltak az évek az 50-es évtem, a, a 60-as évben már sokkal több partizán volt, mint az 50-esben. Tehát egyrésztről volt egy hazug mitológia, mitosz. E... Figyelj, ez az átnevezések is beteges. Tulajdonképpen valamiféle dacból, még mindenki Moszkva térnek hívja a Moszkva teret, de mondjuk ki, hogy olyan lesz a Moszkva tér, mint a Kalef. Végül elveszik a Kalef, elveszik a Moszkva tér, és marad ez a hát nem mondom, hogy közepes tehetségű ember ez a szélkálmán, mert a, az osztrák biztosítói rendszert a szépen kidolgozta. Tehát a nyilvánvalóan e, e, e, e, e, a, a történelmi időt próbálják megrabolni és dilitelni. E, e, nem tudom, hogy a, a, a mit jelent az, hogy a, a Ferenc, Ferenc, tehát most Korvin negyedbe vagyunk, ugye Korvin negyed. Igen. Régen meg ez volt a, a, a, a, a Ferenc, nem Ferenc, Ferenc körút. Most, most elcsúsztunk valamiféle francia kártyélát nosodás felé, nem hiszem. Nem, ez ne, nem erre van. Nem erre, azt mondom, hogy ez az egész egy kitaláció, egy játék, megint a politika játszik. Elméletben van bajod össze-vissza keresztben neve, nevezgetésekkel? Van, nem kell. Minek? Minek? Nyilvánvalóan el, el kell képzelni azt, hogy a, az Andrási utat visszaállítják Andrási útnak, mert azért egyrészt a népköztársaság, mint önmagában sem egy zseniális ö, szófordulat, ráadásul a köztársági forma sem igaz, már Magyarország vagyunk. Tehát ilyen erősében el tudom képzelni. Ezt mindig engedelmeddel nálad is már bele, belejavítom ki, a köztársaság, mint állam. Az, az, az megmarad. Az megmaradt, tudom, csak nem így mondjam, A rövid név, vagy a igen. legpraktikusabb név az most már nem a magyar köztársaság, hanem Magyarországi. De azért az állam az köztársaság. E, hadd mondjam el, hogy én nagyon örülök, és csak nem szeretném, hogy budakesziek hallják ezt az adást, mert, mert hogy baj csinálják. Én a Villám János utcában lakom Budakeszin, aha, aha. és ő alakította az első kommunista pártsejtet Budakeszin. És ezért még a, a kádári rendszerben utcát neveztek el róla. Aztán jött a rendszerváltás, és ez a tudás lekopott a túlélőkről, és azt hiszik, hogy ez egy... egy Természeti elem a villám. Holott nem. És de arra gondoltam, hogy jó ez így. Tehát azért hogy nem érdemes hozzányúlni a dolgokhoz, mert ha nem a budapesti első, mit tudom, kommunista pársát alakítójára emlékszünk, hanem egy természeti elemre, akkor sincs baj. Tehát a, a névváltoztatásokban mindig annak a, az illúziója lebeg fönn, hogy majd valamit helyre rakunk, helyre írunk, majd most ez így jó lesz, aztán a fenét a ti utcátokat átkeresztelnénk valami másik eszközre, akkor fel se tűnne senkinek, hogy miért tették? A nem, Kanál utca lehetne, hiszen igen, igen bá, bá, nyugodtan. Yeah. Uh, de most őszintén szerintem általában az embereket nyilván nem kell, hogy értsél hozzá, meg hogy meg tud ítélni, de úgy százalékosan mi bosszantja jobban az átnevezés, vagy az átnem Hát az átne, Szerintem az átnevezés. Van egy nekem is. Hát az átnevezés Miért kell összezavarni a topográfiai pontokat? Tehát ha egy amerikás magyar hazajön és mondja, hogy hol van, biztos, hogy nem a mostani utcákat mondja. Elmondjuk, hogy mi hol vagyunk, milyen számú De érted, a, a Rüde Rivoli az mindig is a Rüde Rivoli volt. Na jó, de hát amikor Sánkvári nevet kapott egy ilyen iskola, akkor úgy indult, hogy valaha, a, ameddig a világ világ, majd így fogják hívni. Szóval nem lehet ezeket előre tudni. Most beszélünk róla, mert aktuális, hogy jogos az átkeresztelés. A Rüdő-Rivoli esetében elképzelhető, hogy valamikor mondjuk ellenesnek fog tűnni ez az ellenőre. Hát jó, az ideológia mindig ott van. A, a, a, a ságvári személyét nem bírom megítélni igazából, hogy... Azért sem konkrétan, és csak vele kapcsolatban éreztelek, illetve a hallgató is hanem általában... Hát az... vértanul, a, a, a saját eszmetörténetenek a vértanulja. Ja. Van egy új telefonszámunk, azt én elmondom, valamint azt is, hogy majd a hírek után körülbelül mikor jövünk vissza. 70-es, 93-00-995, tréfásan és persze praktikusan az utolsó három számjegy, azt azoknak mondom, akik nem mindig tudják, hogy frekvencián vagyunk alhatók, tehát 995 a vége, az pont a rádiók frekvenciája, és mivel a bakival eddig arról beszélgetünk, hogy micsoda, egy borzasztó vadvilágban élünk, Cat Stevens következik. Wild World. Thank you. Uh, I like to sing a song now. That I wrote, I think, before I tried to make um, a second comeback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 Now that I've lost everything to you, you Say you want to start something new And it's breaking my heart You're leaving Baby, I'm grieving But if you want to leave Take good care Hope you have a lot of nice things to wear But then a lot of nice things turn bad out there It's a wild world. It's hard to get by Just upon a smile Oh baby, baby It's a wild world. And I'll always remember you Like a child, girl You know I've seen a lot of what the world can do And it's breaking my heart in two Because I never want to see you a sad girl Don't be a bad, bad girl If you wanna leave, take good care Hope you make a lot of nice friends out there But just remember there's a lot of bad and Beware Beware Oh baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by Just upon a smile baby baby it's a wild world and i'll always remember you like a child girl, girl.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 hogy legutoljára én ezt élőben a szabadkai zsinagógába hallottam ott azért zenélt a Pici a Ruzamagdi a és a Falusi Marian, hogy egy vitrázs ablakot rendbe hozzanak sok pénze kerül nyilván nem zenével, hanem a adományokkal hát a, a, a jegyárakat adta oda Pici Bácsiek a, a zsinagógának és ez volt az utolsó, amit énekeltek a koncerten, és ugye, hát hihet, még mindig belebornok, mert a Magdi, ugye, akkor éneklő, éneki ezt az itthon vagyok, és is szép, lassan, így fölálltak az emberek. Hú, na, na, az nagyon misztikus volt, és nagyon szép volt. Magdi, Magdi tehetséges, mondjuk ki a mocskosul, tehetséges még mindig. Mondjad, hogy. hogy Kérdezted, hogy uh, van-e még valami mielőtt ugye Igen. a hívjuk. hívjuk? Hát para az van a jövő héttel kapcsolatban. Nem? Olcsó volt a poén, de tényleg így van. Nemzetközi vagy magyar para? Magyar mindenképpen. Mi jut eszed be arról, hogy um, jövő hét első napjait, illetően, hogy um, három olyan, háromféle ember létezik a Földön, ugye, aki de. jól tudja a matematikát, meg aki nem, és hogy hány fizikuskolás. <gül> törí a magyar. Igen, igen, igen, igen. Na szóval az érettségi. Hát, törí is, magyar és matematika Aha. is. A kérdésem az az lenne, persze mondhat bármit, igen. véleményt, de hogy van-e fogadásod arra, hogy minden rendbe fog menni, és tényleg nem lesz semmiféle fennakadás? Hát nem fogad úri ember biztosra. Hát persze, hogy valami káosz nyilvánvalóan. A káosz része, ez rendezett káoszt nyomnak itt a fiú. Tehát a, erre mondom azt, hogy persze, hogy nem lesz. Nem soha nem is volt semmi se rendben. Nem baj, a, az érettségiző fiatalok túl fognak kerülni ezen az időszakon, nekik trukkoljunk, hogy igen, ez az élet első vizgány, aminek semmi értelme, semmi később sem most, de meg kell csinálni. Hát, vizsgáztul inkább a parát. Puszi, itt vagy? Pszia, itt vagyok. Na, figyelj ide. Ha akarod beszélgethetünk az éjszakai farkasokról, vagy a taoizmus melyiket akarod. Hát hozzuk össze a kettőt, figyelj. Jó, akkor kérdezek az éjszakai farkasokról. Hogy lehet az, hogy. A, ha ugye a lengyelek nem engedték be, ez, ez Putyinnak a, a motoros rohamcsapata, nem? Röviden. Hát nem, én azért nem, azért kicsit kibontanám ezt a dolgot, ez egy motoros csapat, ami jó viszonyt euh, pucsin Hát a Poroshenkot, ha jól tudom, négy órán keresztül várakoztatta, mert éppen a motorosok vezetőjével tárgyalt Putin. nem hiszem, hogy azért ez nem, nem, nem csak egy motoros banda. Hát nem de hát a goly motorosok sem, tehát érted? Tehát... Azt, hagyjuk ezt a témát, mert én álltam már a Magyar Bíróság előtt, csak mondom neked, hogy a, a nagyon sok motorosa természetesen az, az afganisztáni orosz hadsereg tagja volt. Ez azért is furcsa, mert ugye a Angels, az Egyesült Államokban, az is főleg vietnámi veteránokból ö, alakult, Na, és mint egy direkt ö, képefözésként, ugye hittik ellen, akik ugye el sem mentek Vietnámba, hogy uh -huh. megmaradt, megmaradt valahogy ez a, ez a vonulat, a motoros bandák, azok mindig inkább van az állam a militánsabb, a militánsabb, a militánsabb, uh -huh. militánsabb csapatok, pedig milyen szép lenne egy párti motoros gondok. Olvastam, hogy vannak oroszpárti lengyel motorosok. Ezt fölfogod? Ez hát viszont ja, izgalmas egyébként, de sem semmi, de, kérdeződ, de én azt hallottam, hogy vannak orosz párti magyar politikusok. Én <gül> ez nem hiszem, nem hiszem. Nem hiszem. Nem e, a, ők simán átjöttek rajtunk, ugye a balti államokon nem. E, Tudod, miért lehet, hogy rajtunk jöttek át? Mert a Nemzetvédelmi Egyetemmel jó kapcsolatot ápolnak ezek a farkasok, képzeld. Ezt én nem tudtam. De, képzeld, van egy, egy ember, egy magyar ember, aki ott tanít, talán tanszékvezető, és ő, ő szeretettel áll velük kapcsolatban. És ezért volt az, hogy hát elég gyorsan át tudtak jönni rajtunk. Azt mondják, hogy, hogy baráti fogadtatásra és koszorúztak is. Na, a, inne ide jön a kérdésem, hogy figyelj, mi, a magyarok mi nem olyan tökösek, mint a szlovákok? Például a, a szlovák értelmiség küldött egy levelet, ugye átmentek a, arra felé is, és, de ők megfogalmazták a külön véleményüket, mely szerint a pozsonyi orosz nagykövetségen adták át, kijelentették, hogy a nácizmus bűnei mellett Stalin rémtetteire is emlékezni kell, valamint, hogy a Putyin által kiprovokált kelet ukranai háború áldozataira is emlékezni kell. Miért nincs Magyarországon 15 ilyen hülyes szlovák értelmiség, aki ír egy ilyen levelet Putyinnak? Hát van a... egy nagy különbség ugye a két ország között, de szerint. Igen. A Szlovákiában még vannak értelmiségiek. Hát én is ezen döbbentem meg, és azért ez nagyon rosszul esett. Érted, én kapásból lenézem a szlovákokat ehhez képest az van, hogy ők. Mert érted, oké, okay, hogy az orosz politikát visszük hivatalosan és energetikai szinten is, miért nincsen egy orosz ellenes magyar értelmiségi tömörülés, amely mondjuk védeni a hazát az orosz befolyástól. Ugye egyrészt semmilyen értelmiségű tömörülés nincs, ja, pedig ott a, ezek szerint szlovákiában még odafigyelnek arra, amit az értelmiségek mondanak. Uh -huh. Azt javaslom, hogy keressük meg egy zsíros szerződéssel Berki Krisztiánt, és ő írjon egy ilyen filtakozó levelet, és arra odafigyeljenek a magyarok. Uh -huh. szóval azt mondod, hogy ő szóval. meg tudja azon a szinten fogalmazni, hogy értség. Vagy a mága Zoltán Vagy a mága Zoltán elhegedüli. Ötjén. Uh -huh. Én azt, azt jónak találom. Mert én viszonylag, ha nem is mondom, hogy jó kapcsolatot ápolok, de így követtem a magyar értelmiség te tevésvevését, és hát semmilyen hatása nem lenne annak, ha bármit mondan, a magyar értelmiség, mert már nagyon régen nincs semmilyen hatása. Mikor lett vége annak, hogy, <gül> hogy, hogy a kartázásnak? Tehát tudod valamit aláírni valahogy. Valaha volt az értelmiségen belül ennek jelentősége? 94-ben szerintem. Ott lett vége? 94-ben azt gondolom az MSZPSD faktum volt az utolsó pillanat, amikor még volt valami szava az értelmiségnek, és ezt követően én azt gondolom, hogy tökéletesen uh -huh. szava és teljes, teljes mértékben hiteltelenné vált minden ilyen dolog. Ez végzetes vagy végletes, vagy vagy, meg, meg Nagyon soknak meg kell halni, és nagyon sokunknak meg kell születni, hogy bármi kialakulhasson. Azt gondolom, hogy ezzel a garnitúrával már végleges természetesen, tehát az általam megegyezően nagyra becsült györgyöt nézem, és hát tök hiába szólal meg, mert amit uh -huh. mondott, van egy SZSMSZP paktum a háttérben, és így nem törkezve figyelek rá. Uh -huh házi azért nem szólal meg, mert nem lehet megszólalni? Eszterházi Péter meg a szerencsére nincs ez em Igen, azért váltottam. Viszont elég jót beszélgetett például Friderikus Sándorral, nem régi uh -huh. ben és a, ő nagyon jókat mond, de hát ő ne felejtsük el azért, hogy neki munkájából adottan elsősorban nyelvi alapon közelíti, mert a politikát is. És hát az természetesen megsemmisítő erői kritikával illeti. De nincs úgy, mint I.S. Gyula idején. Hát az szerencsére úgy nincsen, de másrészt meg te hány emberrel találkoztál, hogy mikor mentél a 4-es 6-os villamoson, akkor hányan beszélgettek a Friderikus Eszterházi beszélgetésről? Szerintem nem. Senki. Ja. Viszont, hát ahogy ja. uh -huh. Másról meg igen. Uh... Te, de, de mi, miért nincsenek, ahogy vannak éjszakai farkasok, miért nincsenek nappali bárányok? Tehát miért nincs ellencsapás? Hogy nincsen, hát hogy ne lennék. Vannak. Csak az nem ellencsapott. Tehát azért tehát ne felejtsük el, hogy a ragadozók és a a, a, a, fi, a füjevők azok, azok nem elle, tehát nem kifejezőtel elfelekjük, a más irányba fejlesztik magukat. Uh -huh. Gazella az nem azért nagyon gyors, hogy ő is meg tudja kergetni a gepárdot, hanem hogy elmeneküljük. A fülyen, uh -huh. Tehát a az. Amik... azok is fejlődnek, azt mondod? Hát azt fejlesztjük, hogy tudunk jobban elbújni. Uh -huh. Menekülni jobban? Kevésbé látsz, uh -huh. vagy nagyon futni. Hát ezek persze fontos dolgok. Jó, akkor. De azért mondtam neked, bocsáts semmit, is, hogy csak tényleg érdekelne a véleményed,ben hogy most gondolkoztam azon pont, valaminak eszembe jutott, hogy ugye hát a tétlenség, mint a gonosznak az egyik forrása. Vagy az erkölcsa egy forrásaiken. Igen, és tényleg én is most jöttem rá, hogy már a semmi tevéshez érett felnőtt személyiségre van szükség, hogy ne legyen káros, mert hogy pont most értem el abba a korba, hogy a semmi tevés már nem, nem rombol engem, hanem, hmm. hanem semmit sem teszek közben. Na jó, de ö, szerintem te ez egy kicsit ö, azon az úton haladsz, ahol Szithárta herceg, hogy ráébredtél szép lassan a semmire korábban azért a, a semmit ki akartad erőszakolni, vagy tehát valamiféle tevőleges életben törtél a nérváná felé. Pont ezt, ezt mondom, igen. Igen, tudom, azért próbálok hozzá kapcsolni. Most azért pedig mondjuk, hogy beláttad, hogy nélküled is történik a semmi. É, igen, meg a valami is történik nélküled. Meg a valami is, persze, tehát ez a kettő ugye együtt van, csak mondom, hogy hogy ö, tehát valahol erkölcsös dolog, például nem egy részt venni az állami ünnepségeken, nem? Igen. Tettem. Tehát itt a hiány, itt az, hogy valamit nem teszek, erkölcsössé tesz. Igen, és a kormány elleni tüntetéseken sem veszek részt, és ezzel, ezzel így egy békét teremtettem magamban. A békét, és a, a békének a jellemzője a rend? Nagyon furcsa, mert hogy a, a belső rend megszilárdulásával párhuzamosan a külső káoszt tovább is sikeresen fenntartjuk. Tehát, hogy. Tehát a, a, a, a, a fél... Me, hát alkalmas vagy, hogy fenntartod a külső káoszt a belső rend miatt? Igen, de a belső káosz miatt is fent tudtam tartani a külső uh -huh. káoszt. Tehát ez nem volt az, hogy akkor a káosz volt belül, hogy kint rendet kellett teremteni, hanem a káosz kint mindig megvolt. Uh -huh. Furcsa, hogy most ugyanaz. De ö, a, úgy érzed, hogy ez a megvilágosodott, butha állapotod abébe, vagy tartós, vagy csak arról van szó, hogy rácsütött a nap, és egyszerűen átjárt a szellő? Szóval vé, végleges, véglegesen. Uh -huh. Tehát úgy tehát ez olyan dolog, hogy ez a hová mész, és amikor a móló indulsz egy hosszú múlón kifele, igen. akkor pontosan tudod, hogy, hogy nem mész sehova, mert ott a móló végei. Igen, Igen, De menni móló, a mólón menni, az egy csodálatos dolog. Hát, mert az út a lényeg. Ha, hát persze. A, a, az út a dó, vagy a tau. Mondom, hogy, hogy mostanában én is gondolkodok ezen, hogy lehet, hogy mozdulatlanságomban erkölcsebb vagyok, mint hogyha bármit is igyekszek valamit megtenni. Általában Eddig mindig azt hittem, hogy, hogy nagyon jó ötleteim vannak. Képzelhetően a magyar politikusok nem gondolnák azt, hogy, hogy ők bármit is cselekedni akarnak. Túl, túl. Tehát ha, ha, ha egy hétig nem cselekednének semmit, javulna Magyarország gazdasági állapot ebben biztosan. Keresnének, ha tartanak, de ja. ez túl evidens példa a magyar politika, tehát Jó, nem... jó, bocsánat, magas volt, bocsánat. Nem, nem, persze nem is kezdek a közösséget valami, csak eltérhet az az állapot, amikor úgy tekinteszte anyára mint egy ilyen hisztérikus, ilyen rendmániás, ilyen rohangáló kis birizgáló valamire. Hát ráadásul pont Indiában rohangálta, ahol pont az ellenkezőjét gondolja. A, a... Semmi dolga nem volt, ha belegondolsz. De hát semmit nem javított a helyzeten. Tehát, hogy azt gondolom, hogy egy bizonyos, bizonyos lassulás az olyan klassz, tehát, hogy most már tudjuk, hogy a tágul a világegyetem, de majd amikor, amikor gyorsulva szűkül, tehát az lesz egy szép igaz. Igen, de kérlek szépen ebben a megtisztult bölcsta újsta, látásmódban, amelyben kicsit Kicsit közömbösen fordulok a világ dolgai felé, azért bennem van annyi európai némi érkörstenséget is érzek. Tehát dögöljön meg mindenki. Tehát ez egy kicsit benne van, a dögöljön meg mindenki. Nem, nem, legalábbis én, én pont most beszélgettem valakivel, csak elfelejtettem kivel, de hogy pont az volt, hogy nem hogy indít meg az emberek szenvedése, kérdeztük és hogy de, de de látom a szenvedésüket, csak már nem teszek semmit. Uhum. Tehát hogy nem mondom azt, hogy nyomtalanul múlik el, vagy nem is veszem észre a szenvedést, vagy nem hallatszik el hozzám a fiáltásuk, hanem meghallom, és azt gondolom, hogy ők szenvednek, és ezzel így magamban a dolgot. Hát kezdett teológiailag az a mondata, hogy Jézusnak pedig szegények mindig lesznek, az borzalmas. Egyrészt teljesen korrekt, másrészt meg milyen szerencs, szerencsére, gondold el, hogyha az evangelisták azok így a, hogy, tehát, hogy ugye nyilvánvalóan, hogy Endi Vajnának kellett volna behozni a biblia kéziratát, és Lézme. vasta volna a, a Vajna tímával, hogy szerinte jó ez így, és miket javítson bele magad előtt van a Bibliának az a változata az, amit Timike túl szomcsí, vagy túl is miatt egy kicsit átír én nagyon szeretném, ha, ha még sok időm lesz az életből akkor én nagyon-nagyon szeretném megírni a Bibliát, mert nem is az egész Bibliának, de legalábbis valamelyik evangélistának a szövegét olyan szempontból, hogy Vajna miát átírta ez jó, jó lenne. azért nagyon belekínálnod a Vajna Timiségbe menne Azért hát, ugye simán Figyelj, ő azért, ő volt az, aki kapásból ajánlott, hogy minden férfi vigyen hazanő napra, most anyák napja van, brilliáns, égszer. Úgy hiszem, ő volt az. Igen, tehát azért gondolod, hogy... Azért, azért ezt mondom, hogy ebbe a, a szellemi konzisztenciában hogy tudnál beleállni? Ugye, ez, nem ez a része tökéletesen megy. Csodálatos erődeink vannak, hogy itt partnere, ulajos, csokonai Lül. Tehát uh -huh. gondolom, hogy ezek, mondjuk, Csokonai a megy üli ebből a szemhöz. Picsit kilóg a sor, de, de a tökéletesen megtalálta ezt a, ezt a hangot. Én azt gondolom, hogy csak folytatni kell, tehát mennés, nem kell semmit uh -huh. találni. De ugye butábbnak lenni mindig könnyebb. Tehát ez egy de hogyha mondjuk írni akarnék egy tamásgáspárbitúskötetet, tehát az lehet, hogy lenne. Ne, nem, nem értek egyet. Kezded a kis de azt mondta nekem, hogy mutassam másként a kört. És megfogott. Érted? Tehát a mutassának is van egy olyan misztikus mélysége, amelyben évekig csücsősz. és rájössz, hogy a kört csak egyetlen formával, a körformával lehet mutatni. Azért érted? Ér ér Hogy, hogy, nem, nem. Én azt gondolom, hogy a butaság ugyanolyan misztikus, mint hogy misztikus dolog, hogy valaki hogy-hogy okos. Mert most nem az intelligenc, az, nem, nem a műveltről beszélek, hanem az, érted, okos, tehát egyszerűen többet, többet tud a feje nálad vagy nálam. Hála istennek, mert így aztán bizonyos dolgokat megoldanak a világban. Tehát, én azt gondolom, könnyebb lehelyezkedni egy, egy vajna témába, hisz egész nyilvánosság előtt gondolkodik, tehát a egy jelentős része kikerül a lapokba, és ezek alapján én bármikor tudnék készíteni. Szerintem még számítógépes programot is, tehát egy Vajna címe a programot, ami minden ünnep és minden hozzáink kérdés után elmondja a Vajna tímá választ. Én azt gondolom, hogy azért anyag a Biblia, mert azt ismerik úgy, hát nem mondanám, hogy mindenki és a gyerek de te nagyon jól lekövethető lenne az, ami az ő a szemében nem stimmel, vagy inkább nem megalapozott, vagy hát ebben a formában nem papírképes Tehát, mondjuk János talán, ugye, nem tudom most mennyit mond ez a hallgatóknak, de, de talán János volt így a legjobb elbeszélő. Ö, mo, hát ö, igen, igen, egyetértek veled, igen. Igen, igen, valószínű, hogy a, az ő megközelítési módja azért az sokkal irodalmiszerűbb, mint a másik három evangelistájé. A, figyelme, de beszállsz ebbe a projektbe bevonjanak téged. A Vajna a, a projektbe? Igen, csak én nekem kéten van, hogy tudok-e olyan eredeti módon ö, ö, visszafogott lenni, vagy korlátolt, vagy nem akarom most bántani, de hogy mondjam, Éh. Nem, nem, te, figyelj, nem te Andy Vajna lesz ebből. Ja, jó, jó, jó, az menne, a paruk megy, az megy. Jó, én a Timi... Én Egon van. Ezt, elővesszük János Evangéliumát, és Magnóra nyomjuk. Tehát. Jó, jó, és átírjuk. Jó, jó, de akkor csináljuk meg, jó? Jó, persze, mindenki. Jó van, akkor megcsináljuk. Tehát, és ha valami elkészült a Biblia, Andy Vajna és Vajna Timen változatából, azt majd felolvassuk, ígérjük meg. Helyes, helyes. Jó van. Puszikálak, most nem is kérdeztel a kis állatokról, de hát most mindegy fontosabb Oké. Okay. Jó van. Ciao, ciao. csa. Péter Szerbusz. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, vasárnap délutánban ugyan egy hét kihagyás után, de újra hát, itt vagyok. Igen, igen. És akkor kezdik ott, ahol abba hagytuk. Szenzációs bemutató volt az operaházban végre egy világhírű darabot újra színpadon. a sok minden történt, természetesen volt egy május előtt. De nagyon régóta nem láthatunk tavat, ugye mondjuk ki, nem? Igen, nagyon régen nem volt Hattyúgtava, és a Hattyúgtava ez nem egy olcsó buli, mert nagyon sok szereplő van, nagyon jó a felszerelés, természetesen világhírőek voltak. Volt itt Japán Primadonnától kezdve honorului van a világon, minden, jól össze volt ez állítva, atalmas volt a közönség, ugyanaz természetesen a premiéren voltam, hát elég sokan beszéltek ott mellettem külföldjű, uh -huh. tehát nem éppen magyar vendégekkel volt tele a ház, de az előadás gyönyörű volt, és még sokszor játsszák, tehát bízom benne, hogy mindenkinek sikerül elmenni, és megnézni a hatjuk talált, és ettől jól fogja érezni magát ezenkívül szenzációs dolog történtek, de közben volt egy május 1 is, ami mindig idén is, Igen. úgy Amerikába, mint Németországba, természetesen tüntetésekre Ilyen befulladt, ilyenkor a szélső baloldaliak tüntetni szoktak a kapitalizmus ellen. Ha nálunk nincsenek sajnos. Ne, nincsenek tüntetések sajnos, vagy kapitalisták nincsenek? Nem, ö, szélső baloldaliak a tüntést, nincsenek. A a vízágyozást vagy mégis mit tünt. Mit hiányol? Most nem, nem, csak a szélső balt mondom, hogy nálunk nem volt balhé. Ja, hát én nem hiszem, hogy a május 1 szélső szélsőbal, kell, kell egy dolgozó nép, aki egyenlőséget akar, és az itt bőven van. Emberek, akik munkát, kenyeret akar. Virslitettél? Hogy... Sört tá. Én szerintem az alkoholt eladni kell, és nem meginni, különben a májcsa esélyekről nekem mindig a felvonulások jutnak esetbe, amikor a tévét, és otthon, a Duna Televízió, már nem a Duna Televízió adta az adát, hanem a Dunamárkai. A televízió képernyőjére, hogy Duna halult, és akkor a speaker mondta, hogy és most akkor a téve... Be, nem tudom én, a milyen gyárnak a munkásra, és integettek kádáre, igen. és lelkesen integettek, és, és énekelték a jó kis mozgalmi dalokat, mulattak, aztán kín a ligetben, söröztek, és mit tudom én, Istenem. Lehet, hogy tettek. Volt akkor már virsli, lehet, hogy késői születés a virsli, igen, bocs, Igenek. az, az 80-as évek Igenek. talán. Születés. Én a helyet most éppen elment eljöttem és a kislányomat látogattam meg, aki jövéten ilyenkor Isten segítségével férhez, megy eh, nagy lagzi és eh, vigadalom lesz. Mi történt még a héten, ami Mész a lagzi. A, eh, a hát miért nem mennék, hogy a saját lányomnak az esküvére miért nem ennél? Nem lagzi lesz, az eskü. Hát a, a főváros lakói, azért nem, nem lagzizni szoktak, uh -huh. hanem úgy szolidan beülnek egy elegáns helyre, uh -huh. az anyakönyvezető. Kimondják a boldog időite, igen, aztán mindenki eszik, kiszik, odaadja az ajándékot, és szépen elmennek haza. A fiatalok meg hopp, ülnek, és, és lelépnek végre, igen, leléphetnek. És megszabadulnak összes őseik legalább le. Egy igen, igen. És majd amikor hiányát érzik az ősöknek, akkor jelentkeznek. Szóval ez történik majd jövő vasárnap, de ez nem jelenti azt, hogy jövő vasárnap nem fogunk ismét találkozni az éter hullámhosszán. A hét tulajdonképpen ezzel a május elsőjén együtt nagyon jól telt, nagyon érdekes dolgok történtek a nagyvilágban, pozitív dolgok is, hogy mondjam, majd mondjál egy A való készülődést, de de mondjál egy pozitív, a nepáli földrengések árnyékában mondjál még egy... A nepáli földrengések árnyékában egy nagyon érdekes dolog történt, a svájci állampolgárokat a svájci nagykövetség ott hagyta. A magyar állampolgárokról a magyar nagykövetség próbált gondoskodni, ezzel szemben az izraeli állampolgárok, az izraeli hadsereg azonnal odarepült, És az a táborikborházat odarepített, 200 orvossal és nővérrel és az reket közel 200 izveit hazaszállította. Úgyhogy tanulhatunk tőlük, illetve a nagyvilág, hogy hogy is kell segíteni a saját állampot. De mi a svájciak bebombáztak vagy mi ez? A svájciak bebambázták. Egy nagyon érdekes beszámolót hallottam a helyszínről, ahol a CNN riposztere megkérdezte ott a svájcitól, aki látta, hogy örömködnek a mellette lévő izraeliek, és magával mi lesz, mondta, hogy ő már fordult a következő és azt mondták, hogy ahogy jött, úgy menjen is haza. Uh -huh. Hát e, nem, nem... Elidegenedtek a svájci bürokraták a saját nép. Hát igen, a svájci bürokraták, de ne bántsuk a svájciakat is. Jo. Most a, a pozitív. minket bánt, mert ugye Napirendet tűztük ezt a halálbüntetést, ami nem jelenti azt, hogy halálbüntetés lesz, ha már ez már lassan aktualitását leszítik, hiszen a miniszterelnök az Európai Unió egyik vezetőjével telefonon ezt már megbeszélte, hogy csak ez egy beszédtéma, meg esetleg népszavazunk, de bízunk benne, hogy minden jóra fordul, és mindenki megérti, hogy a XXI. században nem illik halálbüntetést fél Arról nem is beszélve, hogy nem akarok itt jogászkodni, mert ahhoz aztán tényleg nem értek, de ezt már a jogászipari tanulóiskola első osztályban gondolom tanulják, hogy egy halál büntetés utána helyre hozhatatlan. Ezt akár latminul is mondhatnám, de nem akarom terhelni a érdekes... A kultúrfölényed, de nem akarsz, igen, minket nyomasztani, igen. É, tehát feltámasztani senkit nem lehet. É, ugyanakkor nekem eszembe jutott, és azóta is ezzel ércelődök. Az előbb egy főszerkesztőn beszéltem telefonon, és mondtam, hogy lesz halálbüntetés, de ne örüljön, nem fogják felakasztani, ő csak tüdőgyulladást fog kapni. És ezt mondta, hogy de miért? Mondom, mert hideg lesz a golyó. Gondolom, emlékszel erre a régi igen. szóját. igen, igen. A szovjet elvtársaknál valaki eltűnt, és kérdezték, hogy mi történt. Tüdő kapott A kapott. Másik mondta, hogy nem tüdő kapott, mert ideg volt a golyó. Igen. Na ennek reményében én is most egy kicsit tátház vagyok, de a jó egészségügyi szolgáltatásnak köszönhetően és a patikába fölnelhető csodaszereknek. Isten segít. Van remény, hogy megmaradsz? Van remény, hogy megmaradott, és így a hallgatók sem menekülnek meg attól, hogy jövő vasárnap ugyanakkor Ciao. Te Ja, ja, Jaj, ja. mindjárt hívjuk a robit is, csak elválasztjuk egymástól, a pozitívat és a negatívat. Azt sajnos nem maradt nagyon időm arra két olyan hírre, ami pedig hát azért nagyon vicces. Egyrészt, Csipes Tamara és dombavári bence tesje, pozitív lett. Hát hadd mondjam el, hogy pont most olvasom a Mi a Kokain című regényt, ami Streetfield, Benyamin Streetfield könyve, egy zseniális könyv. Hadd mondjam el, hogy nagyon vicces dolgokat lehet olvasni a kokainról, például tényleg állati nehéz lejönni róla, mert egyébként másképp el nem tudom képzelni, hogy hogyan gondolta Csipes Tamar és Domvári Bence, hogy egyszer nem fog fönnakadni, de ráadásul nagyon sokáig ki lehet mutatni a kokainta. Másodszorra már jó mondta, a dombváré, vagy Dombán, mondta? igen. Ö, hogy gondolta? Érdekes. Hmm. Um, Dudival is beszélgettünk erről. Ő, ő azt mondta, hogy nem sokára erre azért lesz válasz, illetve persze azt is elmondta, hogy ez az jóval szabad elvű, ebben kéne hozzáállni, és kevesebb ilyen szabály kéne, mert mennyire nehéz. Hát nézz, nézzük meg maradó a pályafutását. Mondjuk meg, hogy nagy barátja volt a szernek és hát aztán de azt nem tudom, hogy most már lehozták-e ugye ő, ő Kubába is Fidel Castroval együtt szívtak, hogy lejöjjenek a, a kokainról az idegen... Hit... Együtt... azt tudom, hogy ott volt és nem, biztos Castro mindig azt mondta, hogy ne tedd ne tedd maradóna, ez egészségtelen és én nem tudod, szívtak, hát de az, de az olyan helyes, amikor elmegy rehabilitációra Kubába hát azért ezen elmosolygod magad, nem? a másik, hogy értem, hogy a, a, a Napoli-ba játszott ő, Igen. ugye? Igen? hogy, a hogy ut, ut, utálták a többiek, mert nem az, hogy néha nem járt edzésre hanem akkor is minden meccsen három négy gólt lőtt ez lehetséges kokainnal Egyébként Tudj. valóban, Re az a dolog érdekessége, hogy a kokainnak annyira függővé válsz tőle, és ezt például nem tudták frajdék, ők például mind kokainisták voltak, egyszerűen azt gondolták, hogy ez egy nagyon jó hatásos szer, aminek nincsen káros hatása, sok káros az agyra vonatkozó sok káros hatása van. Így hát például volt olyan orvos, aki minden reggel adott egy kis kokaint a feleségének és a két kiskorú gyermekének is étrend Tehát, De ez régen volt 1910-ben, Csipes Tamaráknak meg többet kell tudni már a kokainról 2015-ben, és nehogy haragudjunk rájuk, mondjuk el, hogy azért a Dudik talán ebbe alá támasz, de ha nem, akkor a faragó vagy más, hogy azért az élsportban nagyon sok drogos van. Ilyen klasszikus értelmű drogos, tehát úgy gondolom, aki olyan szert használ, aki ami a tiltó listán van. Ha vagy pedig ugyanerről a hallgatók véleményét is, a következő telefonszámon 06 70 93 00 995, még mielőtt majd a Robit fogod ugye hívni, és akkor most uh, minden zenékcsintborasz szóját hallgassuk meg, hiszen arról szól, mi a mindezene? Most a feladtad, most kíváncsi vagyok. Arról szól, nem ez a első számú zene a világon, de szólni arról szól, fenn a toronyban az a bizonyos zene, Tower of Song. Hadassuk. I don't want anyone to get alarmed. I know probably never seen one of these before, but it goes by itself. Friends are gone and my hair is gray. I ain't in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. said to hank williams how lonely does it get hank williams hasn't answered me yet but i hear him coughing all night long yeah hundred floors above me My To that tower down the track But you'll be You'll be hearing from me, darling Long after I'm gone I'll be speaking to you sweetly From my window In the tower of song Yeah, my friends are gone And my hair is gray I eat In the places I used to play And I'm crazy for love hittet, soha nem lesz vége dudám, dán, dudám. de ez Kohán, szervusz Robi szia lehet olyan, de igazából eléggé depresszi volt egy ilyen szép napsodette vasárnaphoz az képest, bár egyébként tényleg az időjárás mindez ez a szám hol esik, hol fúj hol picit kisüt a nap hol egy picit feljövőben ez minden volt benne, kicsit hosszú volt szia Baki, és hát köszöntöm a hallgatókat ciao. ciao, de ilyen a tavasz Ilyen a tavasz, igen, hát állj, az a hét elején már 30 fog, nem mennyi időjárás jelentő vagyok, csak nagyon várom már a motoros szezont, holnap, holnap utána abszolút azaz. Szóval a motoros barátaimnak, hogy az úton találkozunk, mindenki óvatosan hajtson. De nem így... Ezért... Kik azok a motorosok, akik nem éjszakai farkasok, meg nem golyok, meg vannak olyan motorosok is, akik nem tartoznak valami fegyveres testülethez? Képzeld el, hogy vannak, és az a furcsa, hogy ugye főleg azt gondolják a motorosokról, hogy jobboldalijak, meg Magyarországgal a van tetoválással, meg így motoroznak. Nem, nem, ez egyáltalán nem így van, nagyon normális motorosokat is ismerek és azok a motorosok is, akik eh, esetleg más eh, politikai identitásban élnek, motoros-motoros segít, tehát hogyha valaki bajba jut, uh -huh. most is láttam az, a, a, most jöttem a szombathelyen és az M1-es autópályán, láttam, hogy eh, egy motoros, egy motorosnak segítettek, akinek nyilván műszaki problémája volt, megálltam, mondták, hogy ők már el tudják ezt intézni, és hogy köszönöm szépen, hogy mehetek. Jó érzés, hogy van még olyan összetartó erő Magyarországon, ami nem politikai, és mégis lehet úgy számítani a másikra. Nagyon jó dolog, hogy amikor az ember motorozik, a motorosok egymásnak intanek, ezt nem mindig veszik azok, akik nem motoroznak, de a baj van, akkor segítenek. Aha. Hát ha már közlekedésnek vasárnap, ugye vasárnapi bolytbezárás miatt ma nagyon nehezen kaptam virágozni anyák napja van, minden édesanyát isre mi éltessem. Számomra az anyaság egy szent dolog, tehát hogy aki gyereket szül és neveli, az számomra elérte azt, amit ne, kell, ne kell, kell érni az életben. Nyilván, hogyha a karrierre vágyik, vagy ennél többre, az már non plusz ultra, de azt gondolom, hogy, hogy már ez akkor is nagyon nagy dolog, hogyha valaki fölnevel egy gyereket, hát ha még többet. Szóval, hogy a bezárás... Verés nélkül mondjuk ki, hogy verés nélkül. Verés nélkül, igen, igen. Igen, de nem biztos, hogy az, az asszony az verve Nem, és nem gondoltam, nem egy ilyen sokban tartó, és lekezelő meg ilyesmi. teljesen normális nevelésre gondoltam, hát ez számomra alap. Szóval, hogy annyi boltot bezártak, hogy igazából alig van itt a virágüzlet, és uh -huh. szombathelyen például a főtér térkőzetén találtam egyet, Budapesten is alig-alig találtam, mert ugye ezekben a nagy bevásárlóközpontokban mindenhol volt világüzlet. Kíváncsi vagyok, hogy most ezért kevesebb bérleti díjat fizetnek-e a tulajdonosnak, vagy akitől béreljük az üzletet, hiszen egy hatalmas bevételi forrás egy hatalmas nap maradt el. Hát biztos, hogy nem a... Jágos, az, a ballangásból élnek, az Erzsébet napból, meg a, a halottak napjából, a Katalin napból, és van még az anyák napjából, és van még egy-két olyan nap, ami igazából annélkül éhen halnának, és hát megakadályozzák, hogy ilyen helyeken, ilyen üzlete nyitva legyen. Egyébként... De, pedig Robi, történet de történet a pasar... Figyelj, pasaréten emlékszel arra az öltségesre. A Buda gyöngyénél. Hogy nem? Ami ott az, az, az mindig nyitva volt éjjel-nappal, az azért volt jó. Most kérlek szépen, de ők is idegesek, mert beszélgettem velük. Most ebben a három napba egyáltalán nem nyithattak ki. De érted, őrizni kell, ott ül az ember, ott ül az áru, és nem, nem vehettem egy, egy almát se. Mert hét kamera vette, hogyha ő elad egy almát, akkor levágják a fejét. Hát nagyon, hogy is mondjam... Hát ide, két, két hülye állt egymással szembe az eladó meg a vásárló nem akarok nagyon pessimist rend, de van még, van még a demokráciák olyan szegmens, amit nem használtunk ki Magyarországon maradjunk ennyiben Jó, maradjunk. én is ezt gondolom, de képzeld el, hogy ez a, ez a szombati munkat, vagy a munka nap ez nem mindenkire vonatkozik három kassifakcius elinduló autó állt egymás után, három felüljáron az elmegyes autópályán keresztbe fotózva a gyorshajtókat, amivel egyébként még olyan sok gondom nem is volna amúgy. De tudod mennyi, milyen jó pénz van ebből, Na ne csináld már. Hát az a baj, hogy csak ebből van pénz. Ebből van Magyarország legnagyobb elétele, nem tudom, tudod-e. Azt hallottam, hogy nagyon magas, de hogy a legnagyobb, azt talán nem is hiszem el. Én egy ilyen 90 milliárdról hallottam, te mennyi? Én 170 milliárdot hallottam. Annyit kaszálnak? Annyit kaszáltak tavaly. Aztak, mondjuk, én, én egy ilyen arany eh, rendfogazatú támogatója vagyok a magyar rendőrségnek és a magyar államnak, úgy adózás szempontjából is, hogy az én anyukám adó tanácsodó, adó szakértő könyvelő, tehát nekem minden adó mindig be kell, hogy fizetve legyen, soha nem csúsztam soha egy álfával. és hát néha belebe lesz, egy-egy ilyen gyors történetbe is, amiről azért gondoskodnak a mai kaffikakszok, tehát minden mindegy, azért mondom, hogy nem mindenki vanakozik a vasárnapi munkadéki uh -huh. szabadság. Én szívesen elküldönem egyébként a rendőrökhető szabadságra, hiszen ők is emberek, nekik is van családjuk, nem tudom, ők is lehetek vadászok, lehetnének vadászni. Monddik már annyi minden vasárnap, amit Te templomba is mehetnének. A határon elkezd panaszkodni nekem egy rendőr, nem tudom miért panaszkodnak nekem a rendőrök, azt mondja, hogy keresek 130-et, és arról beszél a médiában, hogy megemelik a fizetésünket. 10%-kal vagy 30%-kal, de azt nem mondják be, hogy az alaphoz viszonyul ez a 30%, tehát mit tudom, minden rendőr kap de egy. Nem emelik meg, amikor egy évvel leszek a választások előtt. Na jó, de 10 ezer forintot jelent ez egy rendőrnek, csak mondom, hogy azért ne idíljük őket, még mindig szarért, hogy értőrzik a rendet én csak tudom, amikor ebben teljesen igazad van, hogy a rendőrös rendőr között is hatalmas különbség van, amikor a kecskeméti kiképző táborba viszik a, a rendőröket, és, e, fli, vagy klíma e, nélkül Ikaruszba 40 fokban nyáron elgiszták 40 50 embert egy busszal, majd lemegy 50 tekes 50 darab Q7-es Audi-val, és minden Audi-ban csak egy ja. Az egyik az egy amerikai szálloda, 5 csillagok szállodában kap szobát, a másik pedig egy ilyen kaszárnyában, Ugyanaz a, pályán, ugyanaz a pályán mennek, csak ugye aki a Q7-es érkezett minden esélyen, gyakorlatilag elmegy, lefürdik, kap egy kis ennivalót, lazul, és másnap visszamegy. Tehát azért, és tízszer ennyi keresnek mindazok az emberek, akik egyébként Kimal az után, ez biztosítják a rendet. És hogyha azt gondolnánk ezekről, a tekesekről egyik annyira nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy tudású tekesek, az a egyik őszintén, hogy néha lövöldöznek a rendőrök, de abból kétszer egymás egymást lőtték meg. Ugye emlékezzünk vissza, hogy a, az Erzsébet hídnál ugye hasban lőtt az egyik tekes a másikat. Az, hogy mi nem volt a golyóáró mellény, azt nem is tudjuk. Uh -huh. nem. Na lehet, hogy tekes, tekesnek farkasa. Lehet. <laughs> Lehet, hogy Ez a tek farkas. Mindenesetre én azt gondolom, hogy, hogy a vasárnapi boltbezáráson még el kell gondolkodni egy kicsit. Ezen egyébként állhat, vagy bú, múlhat a következő választások. Aztán az a röhely, hogyha a Fidesz-Kárdiámban azt mondanám, hogy eltörődjük a vasárnapi boltbezárást 2018-tól, mert simán benne van a dologban. És ha eltörődik, akkor újra megválasztják őket kétharmaddal, mert a magyarok mindent elfelejtenek. Így van, így van, így van, így van. És hát a szavaival élünk, csak. Csak. Tehát, hogy. Jó, jó. Csak. Nem az dolgokat. Hát köszönöm szépen a lehetőséget. Vétem újra. Köszönöm, és puszilag kiflicsüzsökkel a szádban is. Czervusz. Én is. Szia, szia. Na, nem sokára vége lesz a. Mondjad. Menjünk az archívum. Igen az nagyon nagyszerűen működik már, és is. Igen, igen, igen, működik, átadatját. ez a Facebookon van nekünk, a Hallóit vagyunk pont. Facebookon is föl van büntetve, hogy hol van. Már ott, is, igen. <gül> az archivon egyébként tehát akkor a www. de vagyunk De bármilyen információt ugye a műsoroddal kapcsolatban, meg az egyéb műsorral kapcsolatban, meg természetesen a Hallóit vagyunk Facebook oldalon. Olvashatnak, és azért a tisztesség kedvéért persze ismételjük el, mert végre van új telefonszám. Ja, és kedden ismétlik, nem? 11-től. Hát, ezt tőled akartam. 11-től egy ég. Igen, délelőtt, napfényben. Most a telefonszám 70-es 93-as 00 ös Ez ugye a keddi ismétésre nem volt Akkor majd nem feltétlenül fogadjuk a hívásokat, de egy nagyszerű műsor, mint minden vasárnap most is fog indulni. Védbazson kezdődik majd hattól a Grand Teenager, és annak ugyanez a telefonszáma. Hát... A mamákat még egyszer lejjük meg közösen. Köszönjük a mamáknak, hogy annyit bajlódnak velünk, és annyi gond, meg minden ellenére mégis így szerelgetnek minket. A mamák nélkül nehéz lenne. Mindenkinek van anyja is. Ez, ez jó hír. Motoros stílusban a John Fagerty és az Izita felvételével búcsúzunk, ugye aki The Sharp Dressed Man. spontaneous Well, uh, this is a very special special moment for me uh, you know every once in a while the stars align and then something really cool and something really great happens and that's just about to happen right here First of all, I just want to tell you that we're bringing out Special gentlemen, so that's what I'm doing. I'm talking about that fellow without telling you who it is. Uh, in the annals of Texas Blues Guitar, this guy is at the top of the list. And probably way more important to me that there are, I know hundreds of people in, in showbiz and music and all that. And a very few of them have my ultimate respect and this guy certainly has that and i think you probably feel the same right way. he and his group have sold millions and millions of millions of records all over the world and he's known all over the world and <laughs> in fact he's nationwide it is my very great honor to bring out the reverend mr billy f gibbons Come on. chance to come in early. I, I saw a couple extra tour buses in the back. Turns out to be, uh, well, this man right here. I said, well, uh, what are we going to do? He said, we're going to go ahead and try and tear this house down. And uh, the night wouldn't be complete if we didn't try a shot at this.